A 11. -a elegie, intrare în muncile de primăvară Inima mai mare decât trupul Sărind din toate părțile deodată Și prăbușindu-se din toate părțile înapoi Asupra lui ca o distrugătoare ploaie de lavă Tu, conținut mai mare decât forma Iată cunoașterea de sine Iată de ce materia în dureri ea naștere din ea însăși ca să poată muri. Moare numai cel care se știe pe sine. Se naște numai cel care își este sieși martor. Ar trebui să alerg, mi-am spus dar pentru asta va trebui mai întâi să-mi întorc sufletul spre nemișcătorii mei strămoși, retrași în turnurile propriilor oase, asemenea măduvei, nemișcați a idoma lucrurilor duse până la capăt. Pot să alerg pentru că ei sunt în mine, voi alerga pentru că numai ceea ce este nemișcat în el însuși se poate mișca. Numai cel care e singur în sine e însoțit și știe că, nearătată, inima se va prăbuși mai puternic spre propriul ei centru sau spartă în planete, se va lăsa cotropită de vietăți și de plante sau, întinsă, va sta pe sub piramide ca înapoi a unui piept străin. Totul e simplu, atât de simplu, încât devine de neînțeles. Totul e atât de aproape, atât de aproape, încât se trage înapoi a ochilor și nu se mai vede. Totul este atât de perfect în primăvară, încât numai înconjurându-l cu mine, iau cunoștință de el ca despre o răsărire de iarbă mărturisită de cuvinte gurii care le rostește, mărturisită de gură inimii, de inimă sâmburelui ei, cel în el însuși nemișcat, a idoma sâmburelui pământului care întinde jur împrejurul lui o infinitate, de brațe ale gravitației, strângând la sine totul, și deodată, într-o îmbrățișare atât de puternică, încât îi sare printre brațe mișcarea. Voi alerga deci în toate părțile deodată, după propria mea inimă voi alerga, asemenea unui car de luptă tras din toate părțile simultan de o herghelie de cai biciuiți. Voi alerga până când înaintarea, goana, ea însă-și mă va întrece și se va îndepărta de mine, a idoma cojii fructului de sămânță, până când alergarea chiar în ea însă -și va alerga și va sta, iar eu mă voi prăbuși asupra ei, asemenea bărbatului tânăr, întâmpinându-și iubita. Iar după ce voi fi făcut ca alergarea să mă întreagă? după ce mișcându-se în sine va sta ca de piatră sau, mai degrabă, asemeni mercurului înapoi a geamului oglinzii. Mă voi privi în toate lucrurile, voi îmbrățișa cu mine însumi toate lucrurile deodată, iar ele mă vor azvârli înapoi după ce tot ceea ce era în mine lucru va fi trecut de mult în lucruri. Iată-mă, rămânând ceea ce sunt, cu steaguri de singurătate, cu scuturi de frig, înapoi spre mine însumi alerg, smulgându-mă de pretutindeni, smulgându-mă de dinaintea mea, dinapoi a mea, din dreapta și din stânga mea, de deasupra și de dedesubtul meu, plecând de pretutindeni și dăruind pretutindeni semne ale aducerii aminte. Cerului, stele, pământului, aer, umbrelor, ramuri cu frunze pe ele. Trup ciudat, trup asimetric, mirat de el însuși în prezența sferelor. Mirat stând în fața soarelui, așteptând cu răbdare să-i crească luminii un trup pe măsură. A te sprijini de propriul tău pământ când ești sămânță, Când iarna își lichifiază oasele ialbe și lungi și primăvara se ridică. A te sprijini de propria ta țară când omule ești singur, Când ești bântuit de neiubire sau pur și simplu când iarna se descompune Și primăvara își mișcă spațiul sferic asemenea inimii, din sine însăși spre margini. A intrat curățit în muncile de primăvară, a spune semințelor că sunt semințe, a spune pământului că e pământ. Dar mai înainte de toate, noi suntem semințele, noi suntem cei văzuți din toate părțile deodată, ca și cum am locuit de-a dreptul într-un ochi sau un câmp pe care în loc de iarbă cresc priviri și noi cu noi înșine, deodată, duri, aproape metalici, cosim firele, astfel ca ele să fie a idoma tuturor lucrurilor în mijlocul cărora trăim și pe care inima noastră le-a născut. Dar mai înainte de toate, noi suntem semințele și ne pregătim din noi înșine să ne azvârlim în altceva, cu mult mai înalt în altceva care poartă numele primăverii. A fi în lăuntru fenomenelor, mereu în lăuntru fenomenelor. A fi sămânță și a te sprijini de propriul tău pământ. Autor Nikita Stănescu Lectura Maya Martin